گران محترم اوریدون کو د مولانا عبد الوکیل صاحب دا بیان په محلہ سواد خپل ټوپای کې په 21 11 2005 کې شوه دی د دې د میلیدو پته اخته ای ارشاد د توحید سنت 61 اډ سیډز مرکز دکان نمبر 6 شتی مارکیټ نزد ګرانډ های اسکول روډ ځانګیرا روډ سوادی اور اپرایټر انورشی توحیدی موبایل نمبر 03015710124 ټلیفون نمبر 2679 الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهِ وَمَنْ يُزْلِلُهُ فَلَا حَادِيَ لَهِ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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريدوا أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذَاكَ جِبْرِيلُ آتَاكُم لِيُعَلِّمَكُم دِينَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عايزت منده مشرانو ک پروگرام یو وسچے الله تم منظور وي هغه کیږي تمهيدي بيان د مولانا امداد الله سیف زمارور محترم یا جناب مشر محترم حضرت مولانا شانومان باچا صدیق اووی د قران د دروس او د وجنا مصروف الحال لذی وجنا داوی د دا ادمی موجودګی په وجا د مولانا حمید الله سے زاد الله فی عمره و علمه و مساعی داوی په حکم باندې د چن تمهیدی خبرو د پارا حاضریم مشران د جماعت اشاعت التوحید و سنہ امیر محترم نو علماء اعظام داغوی په موجود کې که دا چند خبری اللہ رب العزد دی اول زما د اصلاح ذریع اگردائی او دا طولو او ریدون کو حضراتو الله رب العزد دی کامل نجات د دنیا دا آخرت اگردائی دا احادیث مبارک دا حدیث مبارک سو ٹکلہ تلاوت شوا دا ننچ منگا دی جماعت کی وینو کم بهار منگ تخکاری کم سپرلے منگ تخکاری کم حالات منگ مخصوص کو ترو تازگی خوشالا خوشالی دا دن محفلونا اسلامی مجلسونا دا چې دی جمعاتونو کې منعقد کیگی د دی اسلام خسو فسونو صدی اوشولی دیر زمانی اوشولی تر او سا د دی دین دا بقا سنگرالا تاسو ټول سا پریشان حال غنده کیخ کاری او کلا چې توجه نوی مجموع و مغبر کی سبا نوی بیگا نوی بیا خبر اینا خبر, ایو خبر ایو دا تاسو سرکوم سوارلس سوکالا اس کم و دیش دی تیری دلو سرسران نن پا دی جماعت کی دمر محفل جمع کی دل دا علماء دا کم و علاقونا دلتا تشریف راوڑل قرآن پلاس کی دا عالم ناس تا پدی من بربان دے محراب کی ڈایو سوال ذہن ترازی چیدا تر دی دور دا دادین سنگ باقی پاتې شو اور دی اجوہات سو او طریقی سوی نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم داغی لم او حکمت بیان کر رہے پوگود حدیث کی حدیث جبریل وطولے کی اوائر دمشکات کی صاحب دمشکات ذکر کر رہے اور اوغو حدیث نبی علیہ الصلات والسلام جماعت کے ناس دیں دینی مجلس مناقض دیں دین تذکرہ کیگی صحابی رسول واقعہ بیانے ودما یا سالے رالے مسافر دیں مجلس آداب داری چکم انسان رس تو راشی اغلہ رس تو ناست پکاری دخل کو گو بختے نالیں دلال شی تکینی داغه ملما مونقطل سید لګې له صلوات والسلام ترډاره کرالې ندی له سلام ته مخه مخ کې ناشته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه بواکه بیانې راوی حدیث داغه تفصيل بیانې ندی له سلام ته لرالې و بینما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلاع علینا رجل شدید و بیاضی سیابی شدید و لا یرا علیه اثر و سفر و لا یارکو منہ احد جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کو امونگناستو ملمرالے تک اسپینے کپرے اغسطی تکتور گراں دخل کو پمیس کے رالے فأسنا دا رکبتے ہی الارکبتے و ووزا یدے علا فخزے ہی اخبرنی یا رسول اللہ نجلے علیہ صلی اللہ علیہ السلام لمکہ مخرال دا تہیہ تشہد پر شکل بانے کے ناس تو فأسنا دا رکبتے ہی الارکبتے ہی یدے علا فخزے اللہ سنا پخپل پتنن وبانے یذ نجل سلام پخپو مبارک وبانے کی خدل بیا اخبرنی یا رسول اللہ دا اللہ رسول دے سو خبرو تپوس کوم داګه جواب مالرایک نبی علیہ السلام وی کو تپوسنه کول یا رسول اللہ مل ایمان مال اسلام مل یا رسول اللہ متصا دا الله رسول ایمان ستو لیکي دا الله رسول اسلام ستو لیکي دا الله رسول احسان ستو لیکي بیاي ايدا الله رسولان او قیامت به کل راضي د نبی له سلام موافق مناسب جوابونه ورکل آخر کې نبی له صلوات و سلام نه تطوس کوي او ما اشارات دا الله رسول له قیامت علامات څه دي مہر حال مکمل حدیث اغه چه بیانې اوږد حدیث ده زما مقصد چې دې اغه دا خبره پنځه خبرو جوابونو جوابونه نبی علیہ السلام ورته دلما پاسه روان شو صحابیو چې کمه خبره تپوس بده ملما او نبی علیہ السلام جواب ورکو وې صدقتا د الله رسول تا رشتیا وې د تپوس کولو نه دا خبره معلومه درا چې دې ملما ته سپتا نشتا او چې کله ندی علیه سلام بخبر اقل دوی صدق تا تار اشتیاوی دینا معلوم دل جنتا خبتر آسی تا پوست دی او منگی حیرانو مسافر آدم مسافر چه دی مسافر دی که دا حاضرینو دی کلی ندی په دیکیم زمان شکو زکا مسافر حقی چه گرد علو دوی خل پڑوی او دی صفا کپلو والا او کلو اسی دون کو والاو نوی نو پکار دار چه منگ پیجان دلی مگه حچا پیجان <میل> ململ آلئے نبی علی صلاتو عمر فاروقو ایزا فاسیدہ لئے امتر لگ ساتھ بادر آلم نبی علی صلاتو مجلس تھا نبی علی صلاتو ایم یا عمر اے عمر آتا تا پتو دا مل مسوکو مای اللہ و رسول آلم دا, دا اللہ رسول پوئی گی ما تا پتنو دی زمانی پیر پکیر نو چاہ آزرہ ہر سا مخبری ما تا ہر معلومات چھتے نا الله ورسولو عالم الله دا الله رسول حق ويږي نبي عليه سلام جواب ورکوي زاکہ جبريلو آتاكم ليعلمکم دینکم عمر دا الله رب عز وجل جبريل علیہ السلام را لګلو او دا چا په شکل کې دی او تعالی بولېلم په شکل کې را لګلو او سره پار را لګلو ليو علمکم دینکم دې را پار دې تاسو در دین ترقه او کوي دین به بقا د دین بقا وسندي دین و ترقيامت په ټول باقي سن پاتې کی دین د باقی پاتې باقي پاتې کې د لغوالي د دې دوام او استمرار غوړې داغي طریقا سره تعلیم تعلم دا کم مجلس چې مناقشه ری په بارده اسلامی تعلیم اسلامی کورس او اصلاحي تربيتي کورس داغه طریقه و د دین د بقا دا مدارس دي دی د دین د بقا ذریعہ واکا جبرئیل اتاکم لی علیمکم دینکم دا خلا رزه جبرئیل السلام رaley گلیو او الله دی طالب العلم په شکل کړه رaley گلیو زه کا الله د طالب دیر محبوبي شکم شکل الله ته محبوبي په هغه شکل کې جبرئیل السلام رaley یو د ده قلب رضی الله تعالی په شکل د جبرئیل السلام دیر راته دا اوله د هغه انسان او د خپل قوم مزار ختم کړه درگاه ختمه الله جبریل علیہ السلام کا حکم وکو چیزین دا پشکل بانے بزیر لکواقی دہا احذاب کی نبی علیہ السلام نے پزیلار سوک پر شیوی دی ویسوک نجی تلی سرد دہت القلبی تلے رے نبی علیہ السلام نے دا جبریل علیہ السلام اسی تلے رے دارنگ دیو آقے کے جبریل علیہ السلام رہ گلے لے طالب العلم پشکل کر رہ گلے داردین بخا دا مدرسے علماء تعلیمی کورسونا داردین دا بخا دریئے یا دیو جنا ابو دردار رضی الله تعالی عنہ بفرمایل ابو دردار رضی الله تعالی من فخر الرجل مدخلو مال علماءهم مشاء مال علماء دیر په انسان په خلقو کې بهتري انسان په خلقو کې هغه انسان دی چې داغن نا سپاس تا غر زيدل ټول معاملات عقد علماء په ترز داغو سره وي او بیا یا ايها الناس مالی اناکم علماءکم یا علماءکم یذهبون وجهالکم لا يتعلمون اے خلقو پتا سس شوی دی راست تر ساسو علماء ختمیگی اساس و ناپوخه خلق دین نزد دکې په اخر د دې سلسله د دین دا په خپل منقتی شي کټ بشي وقار دارات راتلون کې نسل ټیم په ټیم باندې دی کې بیداری وی یغزت وی خبرداري علی الله د دین نزان آغاکې پورا کې دو سلسل دو شورو دو قرآن در سنا دو حدیث و مبارکو در سنا دا دو دینی مجلسونا دو ٹیم پٹیم مناقت کی گی اور دے دو پارا مناقت کی گی تاسو کې بیداری پیدا شی او چه کم زمنگا آغا دائمی سفر دے ازلی عبدی سفر دے چې آغا نخط میں دو ولا جون دے لیا آغا جون زمنگا استاسو آغا جوڑ شی اگر کدا زندگی انسان ډیر پریشان حال پریشان كون او په څو مصیبتونو او تکلیفونو کې تیر شي څومره مصیبتونو کې تیر شي خدای چې کله د جنت اخوشغوی سره احساس کړي دی به یې نه ما ترته په دنیا کې غم و تکلیف نه دی نه لې دنیا غزيات نه زیات متنعم انسان عيش پرست انسان په پر دنیا په محبتونو او مزو کې انسان چکهله رض د قیامت الله د جهنم په خابانه صرف تیر کې و او آیا تا دنیا کې سلی دلیو دی و الله ستاسو ذات مې قسمی ما د خوشالۍ مخم نه دی لی او کم انسان چې هغه دردونه تکلیفونه مصیبتونه رز ته صحت رز د چرته نو لی دی د خوشالۍ مخ د چرته نو لی دی لیکن دین باندې پورا دا انسان دغه ججنت او خوشبوئی سره احساس کې الله په تاسو تکلیفونه محسوس کړو دنیا کې دغه به الله ستاسو ازات مې قسنې ما څخه تکلیف نه دلی لیږي دنیا تکلیف بس تکلیف نيوه عليه صلوات او سلام قران مې چرواړه او کلام مې کنه د آیات راووت د نوحه عليه صلوات او سلام د جن حالات نحنیم نیم سو وکاله هغه صرف مسله بیان کړي را علماء قرطبی لیکي تشفاله سو وکاله ولا سو وکاله په دې ژوند کې چکل انوه علی السلام وفات شو الله رب ال عزت تاسو کوي یا اطول الناس عمرن کیف وجدت الدنيا واهلها اے هغه انسان چې ام بیاو کې ساده اوږ عمرو به معمره دیر عمر والا انسان وي دیر عمر تا تا در کړی شو خدا سے عمر کیو او رضن به تکلیف نه زته را کړي به کن در ټلو د دردونو یو رضن نه زته اذ نوح علیہ السلام دا واقعا چې کله صورت نوح سره وایي زه خو چې دا آیاتونه لراشم زما پر بدن باندې دایيخته نیخ شي نوح علیہ السلام یې کله خفقو خفقو وایې رب لا تذر علی الارض من الکافرین الدیارا اے زمربا بمقدزمک باندې د کافر یو لوټه آباد پر نه دی انک انت زرهم یذلوا ابادک ولا یلد الا فاجرن کفارا اے جماع رب کافر تول تبہ کی ما شمان به خشی نہ نہ ولا یلد الا فاجرا کفارا اللہ د دنیا چه پیدا کیږي فاجر وی کافر وی د دنیا د ایمان تم خاتمرا اولی نوح علی السلام انتهائی دردولو کشران له به غټه لاس ته ورته اوله دغه بوډا خیال کاور دی بوډا خبر ندا او نه منی نداء عمر بسوره او گذوی کشرانو له به پټو کې سړی په سکیږي ک언ځل کې پګتو وشتل کې یو یو ورځ بصور وګدلی یکل الله علی الله رب ال عزت تپوس تاسو یا اتول الناس عمرن کې فوجت د دنیا او اهل ها نوح علیہ السلام ای الله کدار نه بابا نه الله د دنیا مثال ماده سے مخصوص کو لټه وسره نوی کور جوړ کی زو دروازې په کې جوړی کی دخل تو میں واحد و خرج تو من الاخر ای الله په یو دروازه دنه شمال او په بل دروازه بهر څخه دغه دنیا دن آتے ہوئے آزان ہوئی جاتے ہوئے نماز رازی انسان بانگوشی امام توی علا جی ما شم شویر آزان ورطا ہوکا او چکل زینو بس مودو شینو د بانگ او د موز پا وقت دغه د انسان زندگی ده چې زینو موز دا جنازی پروکی داگر دا نوح علیہ السلام عمر زمونږ نزمونگا عمر سوئے داگر دا دا دنیا عمر دے تیری ځان زان کی اغزت پیدا کئی بیداری پیدا کئی او داد علماء صرف زبان خرچین دا چه علماء دی خلی اشلی کی لگیا دی لگیا دی بس چاته با کئیو لگیا دی سا شیخان و صوفیان شتر اغوی با او ری نانا داد هر انسان دی مواری دا هر انسان دی پخفل گریبان کی سو چو کی زبم الله ته درے گم نو تبم اللہ تو درے گی داس وقت برایشی ستار زندگی آخری میاش بوی آخری و رض برایشی آخری گینٹا او آخری او غووی اخری منډونه بوي په هغه ټین کې وتا دا خبره بیا یا دشي اوس یې که نه بیا به په خل مانی انسان هغه انسان دی چې د چپو دا غستلو نو مخ کې مخ کې غزان به داري چې چې چپی او پری واخلی بیا منل سه دي بیا خو استراري حالت دی هغه الله بیا نه منځري ځوانان ځان کې بيداری پیدا کوي ځواني ذل زائل سورې د ټیم پټیم ختمي اور وکم نو تیار په پا بدن فاریکیږي دا, دا خپل زندگی زوانی د الله په دینو لګوي مشران دی اغه دا مشت زندگی یو یو سکن په الله قسم د ټوله دنیا نه بهترین او قیمتي دی دا یو یو سکن خپل د زندگی د الله په دینو لګوي ماشومان خو دې ته تیار شې زنانا سمرا اوریدونکو حضرات دی او خپل داوس یو سوچ وکي چې دنیا کې زمات مال لګي که زما وخت لګي که زما زندگی لګي یګر د الله په دین نه لګي دا نه چې کاروبار بالکل پری نه کوي خو کاروبار تر تاسو د دین وی ټول کاروبار کې الله خیر او برکت کوي طریقه به سوي هغه د علما نو تپوس کوي الله رب العزت چې تاسو لکم او سرمایه ورکړي دې قدر کوي زه وڅو درنه پېښ کوم او څه بتافتا علتونه بیانوم زمامږ د دغه حالاتو چې پولیس ته مې ټلیفون وکړو چې زور نشم راتللی وبې بیا حکومکو ته خامه محبت او رازیکه مولانا عبد الله صاحب عام اعزود الله رب العزت دې اچان خبرې خپل دربار کے قبول او منند کی او الله رب العزت دې زموږ استادو زریعه دې اجازه ده ګران محترم اوریدونکو د مولانا شانمن صاحب دا بیان چې په 21 2006 کې شوی دی د دې د ملایدو پته اساس ته اشاره ته توید سنت کې 66 اینڈ سیډز مارکت دکان نمبر 6 شفی مارکیټ نزدې ګراوند های سکول روډ جانګیرا پروفرائیٹر انورشی توہیدی موبائل نمبر 0301 ستاون دس ایک سو چوبیس تیلیفون نمبر دو سویکی سر سو کو کوئی بدل سکتا یہ کہتے ہیں نئے خدا مان الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقبوا ومن شر النفاصات في العقد ومن شر حاسد إذا حسدوا بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي وَسْوِسُ فِي الناس النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ ده قرآن مجید اختتامی دری صورتنا سور فلق او سور ناس دا قرآن اهم مضامین توحید رسالت صداقت دا قرآن ایمان بالآخرت کممم داد دے دا مسلو جہاد و انفاق تنظیم آداب دا دا انسان قیده وی حصول وی قوانین وی چکلا یو خبرہ ذکر شی سحالات تفصیلات بیان کی دا نه پس آخر کیوئی زما دا خبری نا چھوڑ خلاصہ زبدہ او حاصل داو دا قرآن آخری حصہ آخری صورتو نا شروع دی نو کم مقصد د پاره چ باري طلاق نازل کړو نو د هغې مسلې اعاده کړي او صورت اخلاص هغه پسې بیا دو سورتونو د پاره د حفاظت د اقيدي ذکر کړي صورت اخلاص تلون اورا وب د مغز سرخکاره ده مقصد ابو لهب تبي ذکر شو دنبیله دنبی سلام تر کی دے بنو هاشم کې ره قریشیون نسب دے د نبیله سلام او سلام سره وینه شریک را لیکن کلا چې د الله دین په کې نشته نو الله را العزت وې تبت یدا ابي لهب هم وتبو تبار او تباشو دے مال ډیرو ما اغنا عنه ماله مال سيدا مال ورنکلا اروباره ډیرو تجارتيو الله اوه ما کسبه خپل مال دولت کسب او تجارت او تفیدا ورنکلا خپل بچو اغور لافیدا ورنکلا خپلې بيبي د الله د عذاب نه بچ نه کو د دې انسان زهین ته سوال راشي کپنه سب باندې اخلاص دل نشتره په حسن او جمال باندې نشتره ابو لهب مخنبه د خایص د وجنه شغلی ختلی فمال جمال بانده نشتره پا قصب نصب بانده نشتره او بچو بانده نشتره نخلاسی دل پس بانده دی نو پا دی کې کی حق مسلح زکرکئی کا بادشاہ دے کا گدار دے کا پیردے کا او ک سید دے او کا چا دے چا چدا مسلح پل او زلطے کز اکڑا نو حق انسان کامیاب دے او چاکی چدا مسله نوی د توحید عقیدا نوی نو کاغرا لوی نہ لوی انسان دے خلق او په ذهن کې الله رب العزت پنځبانه داوا حص قدر او قیمت نشته دی دین یو نظام دی چې په دې کې نہ صبونه نہ تلل لیکي په دې کې شکلونه صورتونه نہ تلل لیکي نه عقیدا او اخلاص تلل لیکي عقیدہ اخلاص د دې سورته اخلاص کیو نو ذکر الله رب العزت د دې تذکرې کوي او نوم هم د دې صورت سورته اخلاص دی دې ته سورې اخلاص اوله وای یوخه اخلاص ولیکي عقیده د توحید دا او دا مثلا هم دا سورته هم خالص خالص عقیده د توحید دا نذکره ورته سورې اخلاص ولیکي بس حاصل حاصلدار چا کې اخلاص دې نو هغه اخلاص دي او چا کې چې اخلاص نښتہ هغه گرفتار دي دا الله په عذابونو کې د دنیا مصیبتونو کې قسمات کې کې او د هغې طرف نه د دنیا مصیبتونو توفانونو کې لکه څنګه چې منګر افتاري وجه دارا کزمن غم خاذر هم د رسم او ریواج د پاره اخلاص نشته لانکی سره حکومت او اوله سبب ما سره دینه زیات کړي لانکې وا وادرې زمہ التا سکوم د د پارو سره حکومت چې سبب ما تر دې احسان کړي بدلبرا کړي نو اخلاص نوي د دیوژن مصیبتو سره ټول مخامخ یو نو یو د رسم او نزان خلاصول بل عقایدی شرکیا داغه نظام بشکول او دا صورت شای نوزول په بارکه مفسرین فرمایي کفار مکان نبی عليه صلوات والسلام تجمع شو ی انسب لنا ربک کتد الله نبی د باری تعالی د حالاته ته خبري د الله نه سب مونته بیان کاځي الله تعالی نه سب سره توبه نه عذ بالله د چانه پیداره سوق ته پیدادي کم نه سب کمه سر سرداغه تعلق دي الله رب العزت دا صورت نازل کو قل هو الله احد الله الصمد وایا زما پیغمبر الله یک یو دے الله الصمد الله بے نیاز دے لم یلد و نہ اللہ نہ پیدا دی ولم یولد اللہ دا چانا پیدا دے قالم یکل له کوفوان احدو نشد الله سره څو برابرو دا الله مثال نشته دا الله کوف نشته قل هو الله احدو ویا پرمرا شان دا الله احدو الله یې کیو دے صحابت اپوس کې دا الله رسول تا ته الله رب العزت سورۃ راولې کې چول ته وایا نو پکار داو چې تا شروع کړې وې ردی جانا هو الله احد نو ته دوباره الله یې وقل نو تم یې وقل دې ویلو ضرورت نو لکه تا ته استاد وای چې وایا الحمدلله رب العالمین نو ته شروع کړې وې وایا الحمدلله نو وایا خو سر پکار کړ سرک شورو د الحمدلله نه پکارې نو دا الله رسول ته اول یې وقل وسره ته اول یې وای نبی رحم السلام فرمایل قیل ال وقل فقلت قل د الله تر اف نه د جبريل په زبان باندې دا لفظ راغل وقل نمام د الله په د الفاظو کې په د کلام کې خیر او غاړو نو د غزنمه شروع کړه الله کلام کې تغیر رانشي مسلہ تھا وہ مسئلہ تھا کہ شریعت هر حکم او هر کلمہ پای کی جدا حکمت دے تدے وجنا پختبو کې ځنه الفاظ راضی بعض خلک اغه کې تغیر وکړي نشہدو اشہد اللہ الہ الا اللہ نبی علیہ السلام خطبه کې استعمال کړو یو استاد محترم ذکر کول چې بعض خلک دي کې نشہدو اللفظ استعمال کړی نو دې کې د شريعت حکمت د هغه بدل شي شريعت حکمت داله چې شهادت وی لګي سميم القلب دزله اراده تا نو د نور خلق دزله د ارادې نو حاصله نه خبريږي دې وجنه انشهد وی لنی په کار اشهد ویل موحد متکلم پکار وی چې صرف زما دزله دا आवाज ده نور چا دزله نو څو خبري دي شي مطلب داله د شريعت الفاظ هغه خپل زبان باقی ساتل پاګې کې حکمت وی دا دی پا کې بعض باز الفاظ دا سیری چی منگ بدل کری زماع استاز محترم شیخ ولی اللہ اغب ذکر کول او پا دغی آیات د لاندې ذکر کول فبدل اللذی نازولمو قولا غیر اللذی خیل لهم ایر دی دلان دی چی کم ننصبا منگ د جنازو کې مبتلای و کمی جنازی کو سبحانک اللہ هم و بحملکا و تبارک اسمکا و تعالی جد جدوکا و جل سناوکا. دا اول بدل د لفظ چکه مسګو ولیکي په کاردا چې دغه ویلې شي درود ابراهيمي په جنازه کې ویلې شي کما صل الله و سلم ته وباركته او رحمته دې ته پکې ضرورت نشته د دین علاوه زمون په دې معاشره کې بیا خصوصا په زنانه کې کوم مسله ده شریعت الفاظ بدلې شریعت حکمدار صحابه رال النبيل صلی الله و سلام ته فرمای دا, دا الله رسول اللہ رب العزت قران کہ فرمائے صل علیہ وسلم تسلیما ان اللہ و ملائکتو یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما دا اللہ رسول سلام کوم پیژنه کتابا نه وسنگ سلام کو حضرت صلات تصنگ کتابا نه وایو درود بتاوا نه نبی علیہ السلام می داسوی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم درود ابراہیم نی چورته ویلې درود صحابه او نبی علیہ السلام بیان کړ د بعد مسلمان پدیبا دیبان اکتفا نوي ناغوي ځان له شروع کل درود تاج چا نکلیه ودایو شې نکلیو درود گنجل عرش او پالمې خرسي او دارنګي ساده لوه مسلمانان پاګي باندې د وکي او هغه شيغان خو مفتقسمي تر دې زما ورو رات خپل اغله ور کړو وداوګر چې دا, دا کلمات وای د دکان کې بردا برکت وي يا علي مدد وای نو دا بوي يا حسين مدد وای نو دا بوي درود تاج وای نو دا بوي درود غنجل اش وای نو دا بوي درود تاج په واره کې علما لکی درود تاج يا دا سم قاتل است برای عوام دادا عوامو دا پار زهر قاتل لی چی کم انسان زهر اسکر ناغ بچ کی تباشی ختمشی ملشی کم انسان دا سره کاغناری نرک زنانا چا درو دی تاج یاد کلی وی وی دا غی ورد کئی درو دی گنجل عرشی یاد کلی دی او ختمی لکې دی او داد قجورو ختم دی او داد گتو ختم نه ندی او جدا جدا تریخی جو لکڑی دی نو شریعت کی ردیس و ثبوت نیشتره او دار شریعت الفاظ بدلول لی احکام بدلول او ظاہر قاتل پا خلبان اسکل لی <تصفح> نبی علیہ السلام و سلام قل لفظ ترپ ندے بدل کړي اولی زکر د شریعت حکم اللہ را بلزتوی قل نو نبی علیہ السلام شرون دا قل نہ قل ہو اللہ احد و ایعا پیغمبرہ اللہ یک یو دے الله یو نو یو واحد یو احد وی نوہ ہدیو تو لیکي احد یک یودے دا س یودے اضاوس رسوک شریک نشتره یو خو زم یما تم هر یو انسان یو ویودے د یو والی مطلب داره چې الله یودے په ذات او صفاتو کې دا الله د ذات پشان بل ذات نشتره دته وی لیکي اقایدی مسلمان دا عقیدوی چې باری تعالی دا سه ذات دے چې داغه پشان بل ذات نشتره هر ذات چې کمی په هغه باندې پناه راځي یو ټیم کې په هغه باندې زوال راځي الله ربو له عزت چې په دې زوال ناراضي هر ذات محتاج کې دلې شي دا الله ربو له عزت ذات هیڅ چاته محتاج نه دی ته محتاج نه الله اولیاء ته محتاج نه الله پیرانو ته محتاج نه او الله ربو په کار کولو کې کون فیکون ته محتاج ندے. بلکه صرف دا نفس دا اراده دا الله نه عبارت دي چې الله اراده او کیا کار شو الله دا سی یو ذات دی دا رنگ الله یو دی او کې عیب نشته نقصان نشته اړتیا نشته او دا غو و صفات دی ذاتی حیات و علم و قدرت و ارادهن اقصار و سمون و الكلام و مال بقا الله دا سی ذات دی حیات چې ژوند دي ذات دی اللہ دا سی زاد دے چاہ قابر زاد دے اللہ دا سی زاد دے عالم زاد دے اللہ دا سی زاد دے, اراده ارادہ کون کے زاد دے اللہ لدن کے زاد دے او لدن کے زاد دے او اللہ رب العزت خبر اکی وَقَلَّمَ الله مُوسَىٰ تَقْلِیمَا مُوسَىٰ علیہ السلام سر بزات اللہ خبر اکڑے دا سفاتی د باری تعالی دی بل انسان دا سی نشی چې دلے چھ ہمیں وی او پہر شي باندې عالم وي دهر زين او رضون کوي پهر دهر شي له رضون کوي نو الله په دې صفاتو کېو دی قل هو الله واحد او يا پیغمبر الله یک یو دی الله هو سمد الله بې نیاز دی سمد چاته وی لیکي الزی یسمد الیه فیل حوائج الله آزاد دی چې خلکو اغتار او جو ګرځي په مصیبتونو او تکلیفونو کې یا سما د هغه ذات یکی مله جوف له هو چا قران ته مفتاج نوی هغه قران سکا ته د دنیا ضرورت ته مفتاج نه دی لم یلد و نہ اد الله پیدا پیدالی ولم یولد و نہ الله ده چانه پیداده الله سوف زیګولی نه او نه الله ده چا زیګیدل لري لم یلد و لم یولد و لم یکول له کوفو ان احد او نش درې د الله سره برابر سو کو مثال سو الله ده هر ذهن ویني او به اسباب ویني یو سره یو انسان را پاسي سيارز موږ پیر جرهه تاند ټول خلکو حالات معلوم دي دربین دي سياره په ذریعہ باندې دي نا اس ویني بغداد کې دلته کې د خلکو د حالات او خبري ده الله لا تاميس ثابت کو کنه کوف ده او ثابت کو تو په صورت کې وای پختلا چولا م يكن له کوف وان احد الله رب له ځد هر ذهن اوری بے اسباب اوری بے ذرایا اوری د یو انسان په بارے کیدا عقیده شي کا انسان پیر د کا سید تے کملار کا, کا میاده چ فلانک انسان فلانک ولی فلانک پیر اواز ما دا خبر اوری زما دا چغ اوری چې زور تر امادت شویم دې زما اوری نو دې انسان دا پیر د الله سره شریک کو په موس کی وې ولم یکل له کو فوان احد الله ستا شریک نشته استا مسل نشته او چې کله بهر شي نویا پیر بابا آیا غوث اعظم یا دستگیر دا چې شروع کی نو د موس په معنی باندې نه پوي د موس په ترجمه باندې نه پوي ولام یکولو کوفوان احدو نشید الله تعالی مثلو برابر سوق دا الله کوف نشته دا ر الله قادر مطلق دی مطلب دا چې به اسبابو یوشه ته وې شن او پښو اس شیتا الله رب العزت او کار کولو کې محتاج نه دی د یو انسان د بل انسان په بار کې یادې پیر ولی او د ملایکو په بار کې دا عقیده شي چاوی س کول غاړي نو کول شي او به اسباب کول شي نو دا الله سره شریک ثابتول لي او دغه شرک و نه او شرک د کفر نه ډیر لوی ګناه را کفر چیرې نو هر شرک کفر دی خو هر کفر شرک نه دی هر مشرک آ کافر نه او هر کافر مشرک نه دی مشرک د کفر نه ډیره اوچته ګنا ده ډیره لوی ګنا ده او د شرک دانه چې ګنه دغه سختي ویو فکر بیوی خدغه شرک دی چې الله تعالی سوکو په غیر کی شریکی په قدرت کی شریکی په عبادت کی شریکی ابو جهلم په دغه وجبانې د جہل پلار ګرځیدلو او د جہل سر لازم ګرځیدلو چا را بدایو ټکه صرف سیوا ویلو په تلبیہ کی اللہم لببیک لببیک لا شریک لک لببیک بیا باخر کہو الا شریکن لک تملک و ما ملک اللہ استاسوک شریک نشته مگر چتاور له اختیار اور کله پسپل شریکان ندی تاور له اختیار اور کله د دې لفظ د وجنا د دې کلمې او د دې خبر د وجنا ابو جہل اغا جهل لازم وګری دو خپل نو امر ابن هشام یا بل کن ابوجهل لقب د وجه نه شو چاغ دا کلمات ویل شرکیا ولم ی کوله غکوفون احده نشته د الله سرهحڅ بر عبرکوف نشتهري د لم ی د لم ت په باره کې تفسیونه او تقونه طالبان په میاشتو پهې ک لا یونتهی الله والید وللی نشته الله والد ول نشتهري وال د ولد په انفک د اجضا راضی د والید او اللہ رب العزب داس ذات تیجا او اجزا نیش دری اللہ بسیت ذهنن او خارجن دی او تفصیل لی او دا درس عام ساده درس دی او دا سے درس تیجا درس دیجا گران درس دی ساچا شد گران دیگا ستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتو تکریر کردو او تکریر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زنگل کی اولادو تکریر بکا ندا مخاطبہ دید دا دا سی سنف سرچ زیاد تفصیل نه چليږي ساده ساده خبره چې کم د دې صورت متعلق وي بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلات من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد عقيده نسب شو ده عقيده الله نسب کړه د توحید عقیدا او دارنگی در دا نبیل ایسلام د سنت نز ریادا دی نصیب شلا نو شیطان چرم تا پا دی نعمت باندې نپری دی دا خزانه بستان سلکی دنیا دار انسان د دنیا مالدار انسان داکوان نپری دی نو در دین عزتمن اور دین په خزانه بانی ناس انسان آو شیطان نپری دی نو در شیطان نو در حفاظت دپار دا, دا دو صورتون الله را بلزت نازل کری دی او چکه کم انسان دا مخ کی صورت دا, دا سلسل قران برابر دی کم انسان دا صورت دره کر تا اول ولی او غوے کی مکمل قران غلوست دا غی اجر ول الله رب ال عزت ورکای یو صحابی باندې نورو کسانو مقتدیان او که کز الله رسول د هر موز کی سوره اخلاص وللی نبی علیہ السلام راغخته ولی ولی اې دا الله رسول زما صورت سره محبت دی نبی علیہ السلام حبک حبک ایاه ادخلکل جننہ دې صورت سره محبت کول دا به تا جنت ته داخلي او ته دا جنت ته داخل کړي ځکه دې کې اخیره توحید و دا نور دو سوراتو دا چې کم انسان ولی هغه به د هر قسم سحر نه د کوړو منترونو نه د غلط نظرای نه د بد نظر نه ردی نه به محفوظ وي چې ایمان یې مضبوط وي هغه باندې سحر کوړي منتر بیا اثر نشي کولای او هغه باندې بیا د هیڅ سکه سم سحر نشي چلے دله او په نبي عليه الصلاة والسلام باندې د بازو مفسرینو مطابق د قول مطابق چې کله سحر شویو نبي عليه الصلاة والسلام داګه اثر د دا ختمور زپاره الله دا صورتونه نازل کړو قل اعوذ برب الفلق و یا ته امره پانا غرم پربد جدا کون کې باندي فلق و لکی شلولو شلولتا او جدا کوله تا هغه رب چې جدا کول کوي شپه او شله سبات جدا کی دانا اوش لای راغ نه تیغ راو خېږي زرغون کی اوغا پیدا کی الله رب العزت من شر ما خلق اد دا شر دانا چې الله پیدا کړی دی د فلق په باره کې بیازه نشریحات مفسرین ذکر کړی دی فلق جوب عميق في جهنم دایو جهنم یو کندر چې نور جهنم دا غې نه پناه غواړي نو قل اعوذ برب الفلق او اعوذ برب الفلق فرد دهرا کاند ده جهنم باندې چې کاند ده جهنم دا په اختیار کې دا ده یا جهنم دروازه ده جهنم تپقې دا په اختیار کې من شر ما خلقا دَ شَر پَ دا شر دا نه چې الله پیدا کړی دي چې من شر یا من شر الملائکه یا من شر الانسان دا کتاب کمال چې دیکه تعمیم وی من شر ما خلقا دَ شَر دا چې الله پیدا کړی دا بیا کتابونه دا احادیث و کلاو کلشیب آغی که گوری نبی علیہ السلام بیا دا یو یو تذکره کرده اللهم اینی اعوذ بکا من الحمی اعوذ بکا من الجبنی اعوذ بکا من البخلی دا اللہ توال پیدا کرده کنه دا رنگی ظاہری چکم د مصبت سیزون دی مار لرن دی بلاغان دی او انسان ته ضرر رسی دا آغی پنا پا کرالا دا باطینی امورو پنا پا کرالا. ومن شر الغاسق الى ذا وقبا هذا شر دو تیارینا کلا چ خورشی تیارو خورشی الله پناه واړو دغه ټیم کې چې مخلوق کم شر دا شر د پاره کم مخلوق را پوريږي نبی رسول الله فرمایي چې کله ما خامشي ماشومان بن کئ تاسو رکور نه بار مپرې دی حشرات الارض را پوريږي خپل ځان لپاره طلب کئ جنات را پوريږي چې دوی تاسو زړه اور اسې من شر غاسق الى وقبعد شر دو ترين كلچ قراشي ومن شر النفاسات في العقد او ده شر دا کو کوهن کو نا په غټو کې او کوټګر سحرګر چې کله سحر کوي الله دا غي نه موږ محفوظ کوي ندا چسو کو غولولي الله ربنه دې دا غي نه محفوظ کوي ابن مسعود رضی الله تعالی او حدیث دې من عقد عقده ثم نفخ فيها فقد اشراكا چاچی او غټه ورکړلې او تار بیا پاګې باندې شوش ټپیو وکړل نو د شرکو کوو فقط سحر او من سحر فقط اشركا وکفر نو د شرکو کوو سحر یو کو سحر نه مګه شرکو کفر دین دا بندونه جوړول او د ماشومان او مرو ته هغه تړل ماشومان دم دے درود دی اړټیګ دا خدا چې کم بندونه جوړي تور تیګلې تور تاره پیدا کړی یاو یو هوټ ورکئ او دا غینه پس هغه کې بیا خپل هغه درخه په وای خپل سحرونه به پخې او شوف ورکئ دا نارواري د حرام دی و من شرن فساته فلقد د شر د افکو وهن کو نه فقټو کې یا من شرن فساته فلقد معنا د شر د پروپاګانډي کوونکو نه په مجالسو کې مسله سړی سمو کې د اوی تخیل نوي بل صفکر کې پروت وی پروپاګاندا هر کې چې راځي د داداسې داداسې دې دوی داسلې کوي دوی دانه مني دوی دانه مني او من شر حاسد نزا حسدا دا شر دا حسد کوونکې نه کله چې حسد شروع کی الله دا صدګرد حسد نم بچي او کله چې کله حسد شروع کی حسدګر چې حسد شروع کړي نه یې اخطار کړي نه دی پکې خپل گرفتار دي دا یو ګناره یو جوړون دی چې په دې ټایم کې دا یو انسان په یو حالت ظالم هم دی او مظلوم دا داسوک دې چې په انه واحد کې ظالم هم دی او مظلوم هم دی دا حسدګر انسان دی بل سره ظلم هم کوي چې بل سره حسد کوي او خپل مظلوم هم د رزلو درد کې خود پزان باندې پويږي او دا حسدګر د پاره د کافي نه د سوزیدل علامه ابن تیمیه رحم الله ذکر کوي هر مس انسان کې حسد پروت وی او مسلمان مومن انسان هغه نخ کار کوي منافق انسان هغه حسد ښکار کوي نبی رسول الله صلي مؤمنو یغ بتو وال مناف کو یخدو مناف انسان هغه حد کې مومن انسان اغس ک د بغیت ت کویں غبت دیتهویل لې اللهته انسان باې کم فضل کړی د اللله د سرم بافیو ساتې معلم داسې را کې او حد دیته الله د رووالی مال را کې دا حد دی دا, دا نه روواې حرام دی او نوبیلی اسلامی کا حد روواو دریو سیزو ک رواو یا فسکه رجلن آتاه الله المال فصلته على حلقته ورجلن آتاه الله العلم فهو يقضي به بين الناس هاغه انسان تا هغه ته اوسخهगा که تم په دې دریو سيزنه کې وکا کم انسان له الله ډېر مال ورټره خدا الله په دیني خرج کوي کم انسان ته الله علم ورټره خوشکورز لګياله د الله له دین او د الله له کتاب خدمت کوي دته په سیدل شه نور ببل چا ته نه پسهږي ومن شر حاسدن دینو اذا حسد د شر د حسد کوم کنا چکل حسد شروع کی حسدګر انسان د الله دشمن انسان دیولې یو خدای چې د الله په تقسیم باندې بخپره الله چاله او شی ور کړې ده په خبره زمندار چې د دشمن د او اولیاء د الله دی الله ایحسان کوي خو دی خپل خاص بنده سره کوي نو دی چې سره ولي وکړو دریم دار چې دی دو شیطان ملګری شیطان دې خوشاله او دا غ ملګرتیا کوي او سلورو حالات داسري چې پر سلور حالات کې بده پریشانې کې کله حسدګر انسان الحاسد لا يصل في المجالس الا الندامه ولا يصل عند الله الا مقت ولا يصل عند الانفراد الا احتراق حسدګر انسان مجلس کې ناسونو خلک یې سکه چې بده اختمانه کوي خلق ورفس خان دي چې کله دې ځان له ناشې مزان له سوجي خپل زړه د دردمن دي او چې کله د الله رب العزت دربار ته پېشي نو الله رب العزت غضب او غيظ په پدې انسان باندې چې کم حسدګر انسان دی. دي الله د همدې حسد محفوظ کی حسد دار چې بس د بلخ په او حل کې دې کامیاب نشي ز کامیاب ش انن سب ادم مقابلي لري بيسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ ملک الناس اِل Connie الناس مِن شَرِّ الْوَصْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوسِيسُ فِي صُدورِ الْنَاسِ منَ الْجِنَّةِ وَالْنَاسِ قُلْ اَوُوضُ بِرَبِّ الْنَّاسِ وَاَيَاَ 편بَرَ اَا پَنَعُونَ فَرَبْدَ خَلْكُ بَانْدِينَ مَلِك الناس حَجَ تْرَوَادَ خَلْكُ مَلِك الناس مَالِك وَبَادً شَعَتْ خَلْكُ إِل leicht ال پناوارم ده شر ده وسوسیه چونکی الخنناس ده چون وسوسیه چونکی الخنناسی پتشی وسوسوات چی بیا پتشی اللذی وسوسو فی صدور الناس هر شیطان چی وسوسیه چی پاس سنو ده خلقوکی من الجنت و ناسو ده کاغده پیر یانو نی کاغده انسانانو نوی نو پده که دی صورت که پناوارم پا لابانی برب ناسی رب ده طول داخل کو دره حالات ته اشاره شولہ یو دره پره ده ک لفظ د ناس ذکر شوی دی یو پره انسان اغه سیګر ما شنباری ته اشاره پدvem انسان باندې مالک بل سو دی د اختیارات او کنټرول د الله تعالی څخه او کچره ګډا شې کمزور شې الہ الناس حاجت روام الله اے حاجتونا الله سر کوي قل اعوذ برب الناس اوایا پناوالما پرب د خلق بانه ملکین ناسه بادشاہ د خلقو دی الہ الناس حجتر د خلقو من شر الوسواس دا شر او د وسوسه چون کینا الخنناس د وسوسه شون کې چا بیا پټشي شیطان د انسان تپزلګي قسم قسم خبره غورځي انسان ته وای بس د دنیا لا او پدی کې مقابلی دی عيش او اشرا د اوکا نو د سړو سوب اورې مقابلی د زنانو خپل مقابلې زنانو دغوی د دا کپ جوړاغو سره ما سره ولې نه جوړا کړې د دې کور داسې زما کور ولې داسې دا نه لري نو سړې به مجبورہ کړې او هغه با غریب به গ্রেফতার کړې او بیا ځې په خپلو اختیار باندې په خپلو سوداګانی نبی له صلوات والسلام را له د خپلې لور فاطمه رضی الله تعالی عنها کورته د علی رضی الله تعالی عنه او د فاطمه رضی الله په خبره باندې یو بلکې بل سره سم مکالمه وا نبی علیہ السلام یې فیصله بداو کوم چې د کور کارونه هغه بس تاوی خپل لور ته وی اوب تکې د کورن چکم بار کارونه دی سوداګانی دی مسروبات دی نه تا د پاراستا خاون علی رضی الله تعالی او کئ نو د هاغه ټیم نه دا فیصله وکړه زنانا د کور مالکانې دی په کور کې د خپل تصرفات چلې بهر سودا تجارت هغه ستل خرسوال لاټول له سړوکاره نو دوی او خپله زیموواري بل دا سړی الله رابلزت په زنانه غوررکې د اولی د دی نه چې سړی به خررج کوي په خپلی د دوبي د پااره به نهپاقت پیدا کوې زق بګټي او دی لب ووررکئ د زنانانه چې د خپله زیموواریو ګنی او زنانه و چره پسمونږه تجارتونونه دي او ډیووتانې کاربار دا کوو نو بیا رسلی د زنانه فرق س شو دا سیالی پر دی او بلکې سیالی هغه د آخرت سیالی داکل فلان کې قران یې ذکر ما ولې نه ذکرې دا غي بچو علم کړي دي زما بچی ولې علم نه کوي دانتي بس فلانکي دا کار کړي ځکوري جوړکړي جوړي جوړکړي زم دا جوړکم نبي عليه السلام فرمایي ډېر زنانه بداسی وکاسياتن اورياتن لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها اورز د محشر ډېر زنانه بداسی چاغه په دنیا کې به ډېرې کپڑے اغوستي د محشر باندې باغ بالکل وجہ سدا داغی دا محدثین وجہ ذکر کئی کہ زنانو محبت پر دنیا کے صرف دا جامو سر دجامو سروید کپڑو سروید دا جوڑا میں جوڑا کا دانو واغوس لو دامی ند اگستی بس دغ تذکریری آزاد دل جوڑا کا دا غم لو دا خدیل دا اختر لو دا شوق در لنو طول زندگی بس دغی نو چکل دنیا سوچن دی داخرت دا اگے دا سوچ نشتے دینو اخرت کے بو دی دا شان حالت کیوی یادای وچ دا سے کپڑے جڑے گی دا لباس وچ بدن سر فٹ ان خطې دی وی پاه کدا اعضاء پته لغي نو دغه زنانا کاسياتن عارياتن اگر ک کپړې غسطي لیکن اخرت کې دا و منزله د هغه دی چې کمې بربنده ګرځېدلې داوی کومره ګناوار دیبم پدای دې کې اوسره گرفتار وی ګیربوي شیطان نے وسوسه زله کوا چې داو کا داو کا ابیا پرشي الزی یووسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس کاغه د پیریان نه او کاغه د انسانان نوی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعين اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لا الضالین دل الا مناصف صفاتنا خاص الله الردی ھذا چربد ټول دے عام محروبان دے خاص محروبان دے مالک دورز دے جزا دے ای اللہ خاص تا بندگی کو منگا او خاص تانا امداد غالو ای اللہ منگ مضبوط کی پلارنے غبان دا لاردہ کسانو حچتا انعام کلے دے پاوی باندے ندے غزب کلے شوئے پاوی باندے اور نگم راہان دے آمین اللہ دادوان خبر اگر گران مختر محوری تنکو دا مولانا عبدالوکیل سیبتہ بیان چپٹو پائے صحابی خیل مسجد کی و اکیز جارتو ہزار پانچ کشویرے ردید امیل آئیدو پتہ ایسا سنت کے ست اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر چینک شفی مارکیٹ نیز دیگران ہائی سکل روڈ جنگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انورشیر تحیدی موبائل نمبر 031510124